Злющий, як Тарантул, що мало не дітей на сніданок їв. З одного, та що там перелічувати, життя не вистачить. Чорним діамантом вальшиної колекції була страшна історія про Ісуса, на десь. Ісус міг нейтринним порухом стотисячної частки останньої волосинки на лівій лиці зробити із цього пілата жабу кислооку. А не зробив. «Вмер за нас усіх у страшних муках». Це з одного боку, а з другого? Замість нього, виявляється, помилившись, схопили його брата, а він, тремтячи, просидів за кощем якогось там Тамариску, дивлячись, як розпинають невинного. А тоді втік до Індії. Наплодив там синьоких, злотокосих дітей і в людській свідомості прийняв на себе весь приємно-фіміамний тягар чужого розп'яття. Чи повірили цій чись неправді валька? Але в колекції зберегла. Ніхто Валентину не виховував, ніхто до ладу не навчав. Борсилась сама і сама винаходила методи і засоби. Так, наприклад, Читалося їй не від тексту, а від автора, бо підсвідомо хотіла вірити тому, хто водив з тилом на папері. Пам'ятаю, як для неї раптово вмер на боку, коли дізналася, що він собі на втіху розпинав метеликів. І, хоч би, що така людина написала хоч Біблію, Коран, Тору і агні йогу разом узяті. Валентина вважала, що міріади малих, мікроскопічних, спороподібних брехонь створюють довкола щільну атмосферу, в якій унеможливлюється пошук правди. Руки в'язнуть, мов пливеш у киселі. Собаки і діти відчувають погану людину. Брехня, бо собаки і діти полюбляють того, хто ними безупинно опікується. Схарчує себе їм хоч би він був тричі чикатілом. Рідна кров, брехня, бо розкидає по світах братів і сестер, матерів і дітей, і не повідом їм про рідство, той переженяться і перестріляють одне одного. Взяти того ж таки Едипа. Гагарін загинув, бо до сопла літака потрапив птах. Людина сформувалася шляхом еволюції від мавпи. Бог є любов, краса врятує світ, президент має знати мову свого народу. Брехня, брехня, брехня. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Безамінь. У цей же ряд ставила для себе валюта і велику брехню про великий секс. Фізкультурна вправа несприємних. Гедотне відчуття, що хтось у тобі лазить, совається. Ще й сопе, стогне, вищить, як свиня, Боляче щіпається, нишпороть по тілу, Примушує переборювати нехіть, Теж вищати і хекати, казати противні сороміцькі слова, Вдавати неземне блаженство. тьху тьху ху і ще раз цур йому пек, Щоб йому все поотсихало назавжди. А якщо це за гроші? Якщо це спосіб заробітку? натовчуть так, наче десять соток зараз копала. Шахтарі у вибоях і друкарки за машинками. Діти з пасочками. Ні, у нашого крильця не здрогнят колокольчик. Ніколи. Вона хоче бути сильною, щасливою, а отже багатою, і вона буде такою. Навіть якщо день від дня землю гристиме, День придневі з-під кіхтів виколупуватиме, День крізь день з будь-якої гноєвої купи Відзьобуватиме своє щастя, бо вона вільна, І всі надбудовані брехливі застороги Про сумління і інші глупства потрібні їй, Як у голові дубна кишка. Ніколи і нікому не піднесе з себе Валентина Вовчик, Як сказав поет, із зеленню наївності в зубах. Не треба нас дурити, ми ще не такі п'яні. Наразі скінчилося для бабів спокійне життя. Першим з'явився лозоходець, трохи причмелений, довгокосий дядько. Він ходив федощиним згарощем з роздвоєною лозиною у тремтливих руках.